Абір Мухерджі Смерть на Сході Для Мілана та Арана, моїх чудових хлопчиків. Наближається західний вітер, Ватсоне, такий, який ще ніколи не віяв над Англією. Але це без перебільшень вітер самого Бога, і коли буря вщухне, під сонцем лежатиме чистіша, краща, сильніша земля. Артур Конан Дойл. Його останній уклін Пролог Лютий 1922 року. Джатинга Асам Птахи позбавляли себе віку. Не одиницями, тисячами. «Шпаки», – промовила жінка. «Птахи самогубці». У моєму черепі луною бреніло запитання давно вже покійного шкільного вчителя. Ви, геме, збірний іменник, який позначає скупчення шпаків. І як наслідок мого невігластва, ляскіт лінійкою по парті. Зграя, хлопче, скупчення шпаків називається зграєю, не забувайте. Зграя. Це слово натякає на якусь таємницю. Щось таке, що можна прошепотіти лише на вухо. Щось приховане. Можливо, ця асоціація навіяна тим, як вони літають. Величезні скупчення птахів, що виконують пірояти у хмарах так, ніби є одним розумом, і отримують інструкції від одного голосу. Невже сьогодні у порожнечі, що передує молодику, голос наказав їм кидатись униз крізь гірський туман і розбиватися об землю цієї забутої богом долини? Я сперся на дерев'яну балюстраду і спостерігав. Унизу, у долині, у відблисках сотень смолоскипів, що освітлювали сцену з дантового пекла, кричали і бігали на півголі тубільці, тицяючи в занепалих істот ключками та кийками. «Навіщо вони це роблять?» – запитав я. Жінка повернулася до мене. Її обличчя раптом спохмурніло. «Страх», – відповіла вона. Та сама причина, що змушує людей по всьому світу нападати на те, чого вони не розуміють. «Я про птахів. Навіщо вони прилітають сюди помирати?» Вона усміхнулася. «Кожен мусить десь померти. Особисто я, капітане, не можу запропонувати кращого місця. А ви?» Вона озирнулася на своїх сусідів. «А вже ж місцеві вважають, що долина проклята, що птахи стають одержимими духами зла». А ви, поцікавився я. У що вірите ви? Я? Вона вдала здивування, розіграла заради мене невеличкий спектакль. Тоді підсунулася ближче, а коли й заговорила, голос її був ледь голоснішим за шепіт. Якщо вирішите побути в нашому маленькому форпості трохи довше, капітане, можливо, познайомитесь із декоторыми з наших. Вони зловтішаються. І хто скаже, що до цього не доклало руку зло? Лигуки з долини почали вщухати, повітря заспокоювалося, його більше не розбурхували свист і звуки падіння птахів-самогубців. Позаду нас відчинилися двері. На оксамитову чорноту веранди пролилося жовте світло. Манірний слуга у білій туніці й жорсткому тюрбані покликав до вечері та відступив у бік, щоб пропустити сагибів і мадам із клубу Джатинги, які відставили свої напої та поквапились усередину. Емілі Картер заробила останній ковток зі свого високого келиха. «Приготуйтеся, капітане», – сказала вона. «Починаються веселощі». Вона передала порожній келих слузі і зникла за дверима, хоча перед тим таки встигла зіштовхнути закривавленого птаха з балкона у темряву внизу.